Щось вирухнулося в моїй пам'яті. Оберіг із самого Єрусалима? Опері почали дуситися зі сміху. А далі щось засвистіло, і зі стелі почав литися дощ. Я тільки тепер побачив, що над нами не було стелі. Лише темне нічне небо. Далі зникли мужі, мій господар. І кудись ділися стіни. Я вже не знав, де я знаходжуся. Бо стояла така густа чорна темінь, що я не бачив навіть своєї руки і дощ цибенів, як під час потопу. Зате я в кулаці мав соломинку, бляшку із бджолою. Ви навіть не уявляєте, що це значило для мене. Я мав тепер місце у всьому світі. Крізь шум дощу долинули голоси добромельських когутів. Півнів. І невдовзі по тому почало сірити. Я стояв на горбі, тільки там не було жодного дворища, і навіть сліду по ньому. Непомітно перестав дощ, і коли на сході заясніло переді мною, то відкрився вид на ту гору, де ми знаходимося з вами, і де я поховав кості купця з Добромеля, що став духом для когось, може злим, але для мене завжди він був добрим і між цими двома горами лежав Добромиль. Хоч мене тут не вітали і не годували, я не чувся чужим. Щоб ступити крок, треба відштовхнутися від землі. Для мене ця земля звалась Добромиль. Геть мокрий, і посиніло від холоду я присів за кущем, помітивши, як шляхом з гір наближається невелика купецька валка, оточена десятком озброєних верхівців. Вони спинились якраз під моїм пагорбом. Одні почали розпрягати кони, інші пішли з відрами до криниці, що стояла на подвір'ї корчми. Отже, я ще мав час добре роздивитись, з ким продовжу свою дорогу життя. Я спостерігав згори за людським муравлицьком, ніяк не наважувався до нього приєднатися. Тремтів від холоду і переживання, а сонце все ще не сходило. А раптом той купець подумає, що я вкрав цю коштовну річ, чи то не моя валка, бо останнім часом мені не щастило, відколи я пустився у світ, якого зовсім не знав. Люди злі, згадав слова господаря, вони не живуть за Божими заповідями, окрім тих пастухів, з котрими я мандрував сюди. Вони казали, що доброго чоловіка завжди упізнаєш по його вчинках, а не по словах. Де вони зараз? Тимофій, Андрей? На якій горі? У якій долині пасуть овечок, з яких потім роблять коштовний пергамент? Я зійшов крутим схилом, ковзуючись по болоті, і поранив руку до пагуна шипшини. Коли краплі крові упали на золотий оберіг, той раптом став гарячим і заблищав. І мені захотілося його пошвидше віддати. Затиснувши цю, очевидно, непросту штуку у жмені, я спустився у діл і став роззиратись. Неподалік двоє слуг розкладали багаття. Я задивився на їхню роботу, і тієї ж миті зійшло сонце. І усе, здавалося, задзвонило. Одразу запарувала волога земля, з трави почала котитися роса. Ніхто не звертав на мене уваги. Згодом я сам навчився ставати непомітним, коли вважав за потрібне, а зараз кожен був зайнятий своїм ділом. Я пішов поміж вузів з товаром, звідки линув запах шкіри, в'яленої риби, меду, і став перед корчмою, де мав зараз відпочивати купець, бо поміж челіді я його не бачив, який належить скромному слузі. Я не увійшов до корчми, а став чекати, доки він не вийде. Хоча з тією золотою бляхою оберегом я міг би бути радше післанцем, аніж слугою. Я поклав її на долоню, щоб промінь сонця впав на золото, і воно стало яскравішим. І відчув, що бляха стає холодною, як лід. Я ще більше захотів її позбутись. Раптом двері розчинились, і на порозі корчми став високий молодий муж, у купецькій дорожній одежі. Він дивився не на мене, а на золоте кружайце, Вражен із захопленням, ніби то справді була святиня з самого Єрусалима. Коли так, то хай сам до мене підійде, вирішив я. Купець нетвердо наблизився до мене і спинився десь за три кроки. Мав він чорну бороду, чорні безблиску очі, по яких я зразу впізнав опера. Я боявся, що купець зараз умліє від надміру почуттів, тому клонився і сказав, «Мене прислав до вас мій пан, купець із Добромеля, і простягнув йому оберіг». Купець витер чоло і мовив тихо, «Це велика честь для мене». Він підійшов ближче, став на коліна, поцілував оберіг, і тільки тоді прийняв його. Я чув, як він бурмотів. «За що мені така велика милість?» Помітивши, що мій нужденний вид не має для нього жодного значення,